Polisen som en man efter 45-40 års ålder på och lång När det gäller utredningen var den till en början undermålig. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Christer Pettersson, polis, högerextrema EAP, 3 år kostascherrörelse, sja italienska P2-loger, finska kroppsbyggare och en och annan ensam gång. Jag har alltså inte nördat Olof Palme som var svensk statsminister. Jag hade inget som helst besaknad över dem. Nu ska vi ut på rövastråd till jag viska ut och röva. Hejsan lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palme podden. Jag heter Johannes Finla och sån. jag finns på Twitter som vanligt, at youhabbed. Kontakta mig där om ni vill ge mig uppgig och sånt också Det får ni jättegärna göra Jag vill ha uppgig. Är... Jag vill också ha stupgig så kontakta mig också på Johabed En helt anonym person som du ser nu Som inte har presenterat så vill jag också ha stupgig det Detta är Palmmodspodden som sagt Och en återgång till ett helt vanligt Kan man väl säga avsnitt av Palmmodspodden. Till skillnad från förra veckans topaxmordspodden det är det som som gäller igen, det är palmemordet vi ska lösa eh, Och för att prata om detta så eh, har jag med mig en, eh, en person som sitter i eh, zebra randiga strumpor Gröna byxor och en helt vanlig vit t-shirt ja. Så det slutade tråkigt där, men det började roligt med <laughs> zebra randiga strumpor äh, Det Jag lite på med strumpor så tänkte jag, ska jag ha de här och strumporna? Nej, ingen kommer ändå märka det idag för jag ska inte träffa någon och sen kom jag på att jag skulle hit och så dessutom säger de det i podden så det var så himla bra att jag valde dem. Mm. De är snygga. Mm, tack. Den jag sitter och pratar med är Simon Svensson. Ja, det är det. Hur like Det är utmärkt faktiskt. Lagom väl balanserad dag idag. Trevligt. <laughs> Lagom stressad. Ja. Vi ska ju gå in och prata om ett av palmemodsspåren. Inte ett <här> av de tunga i palmegruppens ögon skulle jag tro. Nej. Men, Men de har inte lyckats heller, så det är de, deras urskiljningsförmåga för vad som är viktigt är inte klarlagda ännu bra. Nej, det är sant. Men innan vi kommer in på det så ska vi gå in om lite formalia, ja, så att lyssnarna ja. alla känna dig. Det är spännande, jag har lyssnat på alla avsnitt än så länge. Så att, så jag då anar blev... du lite att det här skulle komma. <laughs> ja, precis. Det var inte så att jag blev, va? Formal, vadå? <laughs> det här bara... kommer formalia. Mm. Då börjar vi med namn. Ja, det är Simon Svensson. Är det ditt fullstände namn? <gör> Nej, det är även ett Henrik i mitten. Ja. Simon Henrik Svensson. Simon Radioapan Svensson. Radioapan, ja. Just det, det, glömmer jag ibland. Men, men det kommer kanske på nästa fråga. Som ja. är, har du några kända alias? Du, det... <gör> Hade jag inte svarat, men nu får jag väl säga det då. Radioapan är väl ett... Det händer att folk säger på stan. Mm -hmm. mm. Du är bara du? skriker Radioapan efter det. Ja. Var kommer det ifrån? Inte i Malmö, men... Ja, det kommer från eh, tankesmedjan då En eftermiddag på kontoret Så satt väl jag och surfade på Sveriges hemsida Och så kom jag in på barnkanalen Och så lyssnade jag lite där Och så var det så himla Och så var så kul det där Det var väl gulligt Det är ett barnprogram som heter Radio Apple Ja, det är en hel kanal som mm, de spelar barnmusik eh, Vad det nu kan vara För musik och så lyssnade Du får den, inte stoppa den. köttbullar i näsan med <laughs> Ja, men jag tror även att det är Erik sa det Och så, om det var Sara Hansson eller om det var Jan minns jag inte Som sa att jag skulle heta Radiopan Samma dag så hade vi sändning och då sa jag det på skoj Jag heter Simon Radiopan Svensson Sen så sa jag det varje dag i ett, ett halvår i radio Ja. Så då börjar det fästa sig Men jag brukar ju annars knälla att jag att, att, ingen av mig, för att jag brukar ge mig själv smäkande hela tiden Men mm. fäster fästar Men detta har ju fäst Mest för att jag kunnat säga dig i radio så Mest för att hos dig händ. Ja, men också som det lyssnar lyssnade Det gör mig faktiskt glad ja. Men inga vänner sådär Annars har jag försökt med massvis genom morgon. Siv Försökte med ett tag ingen, Siv? Ja. Okej okay. Nej Folk som heter Siv kallas som den Siv Utan Sivan Nej, precis. precis. Nej, då, ja. eh, jag har en hel radda. Nu senare jag jag med kabbe. Varför det? För att jag har köpt en kabbe. <laughs> Just det, ja. Du har köpt en kabbe. Men det har inte heller fäst. Eh, Jesper Röndahl började kalla med Sumpen. Sumpen? Det fästet ganska bra, men jag gillar inte det själv. Bara. <laughs> Vad deppigt att... Eh... Dina smäknad får ingen genomslagskraft, men så får någon annan kalla i något en enda gång så är det så för resten av ditt liv. Ja, men man kan väl inte få vara så noggräknad med, med, med smeknamn Man kan få ta det man får. Ja, så det kanske. Mm. Så du är sumpen? Ja, tyvärr. Eh, nu vet det lite om det kallas för simme. Simme? Mm. Okej. Okay. Så det kan du säga också. Okay. Ja, jag fördrar sumpen. Fan! <laughs> <laughs> eh, Föd? Eh, ja. Vad skönt va? Ja, vad 1976. Vad I Lunds KK heter det vad? BB, KK. Kan vara både, och. Mm. jag vet inte. Eh, KK är säkert på den någonting. KK-kvinnoklinik, BB är barn. Nå. Blinik, Bliniken, ja. Så not. Så det måste vara <laughs> KK. Jag föddes ju av en kvinna. Din mor då, min äkta mor. Min äkta mor, <laughs> ja. Biologiska mor, <laughs> ja. Och sen är du utvuxen i Lund också? Ja, precis. Jag har mest bott där och så de senaste 7-8 åren jag bott i Malmö. Ja. Vilken stad föredrar Just nu föredrar jag Malmö. Då när jag bodde i Lund föredrog jag Lund. Mm. Bra träning. Ja, faktiskt. Vad är din sysselsättning? Jag håller väl på med någon form av underhållning. Idag så är mitt jobb till exempel att sitta här. Ja. Jag tänkte på det, varför inte jag på dagis, eller vad säger jag, på skolan och hämtar mitt barn? Nej, men mitt jobb är ju att spela in en podd med Johannes Ett oavlönat jobb? Ja, jag får ju kranvatten som du gav med här ja, <tryck> det är inte kranvatten grell. i öglas, mm. bjuds du på eh, Men då har eh, jobbat med en massa inom radio och humor i första hand. Ja, precis, humor och stå upp och sådär Jag skulle vilja se mig som en radiomänniska, nu är jag ju inte på radio längre Men som jag sa tidigare innan så ska jag börja min egen podd nu, här, här, snart mm. Som får premiär i slutet på september så då kanske jag återigen kunna, kommer kunna säga att jag är en radiomänniska. Har du ett namn som du kan släppa? Du, Bra fråga. Jag har, har några här. Nej, jag har inget namn. Men mm. du har namnförslag. Mm. Det är då att jag ska intervjua personer med makt. Till exempel Perslingman i första avsnittet. Sumpen och Slingman. <laughs> ja, men han är inte med varje vecka. Så Nej, därför okay. så är det dåligt. Land. Men eh, jag lovade min eh, producent som jag har skaffat mig att jag skulle fråga någon. Det, ett missat samtal Okej, uh, okay. ja. vad syftar det på? Det um, uh, är när man ställer på telefonen Jo, det förstår jag, men varför är det, det är ett missat samtal? man har inte haft det samtalet än Men nu ska man äntligen ha det missade samtalet Då måste ju på den byta namn uh, när varje avsnitt slutar Ja, nu är det inte missat längre, säger jag mm. Nej. Uh, Sen har jag också en här VVI Veckans viktigaste intervju Mm, det är ju en bra förkortning. Mm. Den, den hamnade högre upp, de märker på dina ögonbryn. Och sen så har jag så alltså gott snack. Eller bra snack, vad säger man. <laughs> ja. Sen har jag en massa piss här också i mitt dokument. Massa skit namn det eh, Kundtjänst. Det kommer det inte bli. <laughs> kundtjänst. Okay. Jag vet inte hur många gånger du har Spånat namnförslag till programmet. Jag har gjort det en miljard gånger. Det är... mm. Oh, ja jag inte så bra på eller så här, jag är bara död på vad det Vad det det är i 80 minuters ninja komiker som var en annan podd eller ja. fortfarande är kanske om vi gör en ny avsnitt ja först kommer vi på affischen och sen kommer vi på det jättedåliga namnet som ingen kommer ihåg 80 <laughs> minuters ninja komiker men det är, jag, jag gillar det namnet nu för att det är så hette podden också 80 minuters ninja komiker podd jag tror det eller det är bara 80 <laughs> minuters ninja komiker podden Podden, ja. ja Jag tänker att min podd inte ska heta något med podden Det är det enda jag vill säga Men något sådär, jag kommer, jag lovar att jag kommer Berätta vad den kommer att heta sen ska det är vänta. spännande. Du ska prata med Per Slingman Jag ska prata med Per Slingman bland annat Och sen så får vi se lite vem som tackar jag ja. Men det är bra första namn mm. Har du något kriminellt förflutet? Ja Det har jag har varit i Fyllecell Jag har blivit fast i Lund Faktiskt när jag badade på Selbybadet En natt var det det här att du sprang över presenningen som låg över vatten? <här> Nej, det är ju livsfarligt. Är, det har jag gjort. Va? Ja? Det är ju livsfarligt. Ja. Ja. Livsfarligt. Jag menar om det har sjunkit ner så har det inte kommit upp igen, väl? det blir ut blå plast, över, plast över och sen kruter du över det. Om det börjar sjunka ner så... Det, alltså... Okej, det låter livsfarligt. Okej. Okej, det är inte farligt. Nej, jag, jag, vi satt och torkade oss och sen så kom den här klassiska som är filmen, ficklampa, svepande då... <laughs> och vi hann inte riktigt tänka Så gömmer oss Utan vi bara satt så var det som ett där, Den bara zoomade in på oss Den såg oss lite och så, det uh -huh. är så och så blev vi tagna Så ringde han polisen Och då var en av poliserna En eh, känd handbollsspelare Från H43 Oj. Som då Känd för dig, eller känd för allmänheten? För att han var kanske en gång i landslaget, men han var nog inte jättekänd. Okay. Men jag blev lite starstruck, <laughs> Men för de hamburgsspelare måste jag också ha vanliga jobb. Mm. Och han var polis. Hur gammal var du? Jag för att jag gick från någon nation mm. dit, så att jag var över 18 i alla Okej. Okay. Vad hände sen? Mm, kan det ha blivit en tusenlapp i böter kanske. Ja, Sen så har jag väl tagit sönder saker och stulit cyklar och så. Men det har jag inte tagit fast för. Du är ju från Lund. Där är själva cyklar knappt ett brott. Ja, det är ju fortfarande irriterande att hålla med sin cykel. Ja, men det är lite som, som fildelning i ja, ja, just det. Att det är olagligt, men ingen åker dit för det. Jag minns på mellanstadiet redan. Så var det någon som kom på att här knätet nycklarna, alltså man Alltså lås i affären ja. var inplastade i en förpackning. Liksom. Och då öppnar man det lite, tog nycklarna. Filade lite på dem. Aha. Och då passade det i alla sådana lås. Och det fanns jättemånga sådana slanglås i Lund Aha. Så att så, hade jag med mig tagen, bara, yes, yes, Låste upp alla cyklar. Och bara tog en ny cykel varje dag till. Mm. Det var ett fantastiskt knep Du är ju härdad kriminell, Ja, det låter hemskt när man berättade det så här. Men som du säger på den tiden i Lund, så var det ingen större grej. Det var som att lära ner en film. Mm. Men annars, inget seriöst vi ska se här. Ja, men menar du att åka fast? Så, så, så, nej. <laughs> så det är det en sån nej. Till rätt det finns grejer inte åka fast? Då? Ja, men det är väl inte... Däremot har jag återkommande drömmar om att jag har mördat någon och måste gömma liket. Och <laughs> att åka fast. brukar det vara samma person? Eller det... det vet jag inte, men det känns så jävla verkligt varje gång det händer. Så det är en sån fruktansvärd dröm. Vem, vem ringer du för att hjälp <laughs> i drömmen? Vad heter han? Miss Wolf. <laughs> <laughs> men han svarar alltid det som stressbröm. <laughs> Nej, men så därför tror jag att jag kommer aldrig mörda någon, för det är så jävla hemskt ändå. Men är det, det är olika personer du känner som du mördar, eller är det helt främmande? Nej, jag vet inte, jag tror bara att det är någon jag mördat och måste komma undan. Och det, är liksom, det går inte. Jag kommer åka fast för detta i känslan. Detta känns ju som att det borde finnas en drömtidning som är att... Tydligt svar på vad detta signalerar Ja, synbar drömtidning att är, är så shit, <laughs> <laughs> För att det är ju också jättespännande Man vill ju veta, man vågar ja. aldrig ta upp det i ett samtal Men det, det är ja, för att alla klagar över att det är så tråkigt att höra folks drömmar mm. Precis, inklusive mig Men det är, men det är ju också roligt När det handlar om sig själv i alla fall Ja, precis Jag har haft något skämt någon gång om Eller det var efter att Ola Söderholm drar sitt riff om att han hatar att höra folks drömmar så säger jag, jag hatar också att höra om folks drömmar Hörde du det Martin Luther King? Mm. Ja, kul cool. <laughs> Men Men jag är också så, så olika liksom, För det finns dels såhär den Freudianska Och så här, liksom Psykologigrejen, där det är Ja, från Freud säger det ju att allt handlar om, om sex och kön och så ja. Om du drömmer om blommor så signalerar det Nej, din ja. mammas könsår, tror jag jag läste Sann, ja. jag tror det var ett helt exempel. Nej, utan det, det, var, det var Freuds tankar om det. Mm. Men sen så fanns det också, det är någon bok som jag läste någon gång när jag var på Öland, tror jag. Så det är, på det är ett... inte viktigt vad det var. Nej, men det var på något konstigt Bed and Breakfast så hittade jag en konstig bok. Som var om drömtidningen Men där var det liksom så här mer övernaturligt Alltså att om du drömde om något så betyder det att Något skulle hända i ditt liv Alltså i framtiden Ja, ja, ja, som och, det är i vissa filmer Ja, och vissa grejer var, var så jävla bizarra eh, Bland annat Att om du drömde, det var så jävla specifikt Om du drömmer att du spelar Jag tror du var fagott <laughs> det var För extra <laughs> komedi jag vet det kan. Om du drömmer att du spelar gott, Så betyder det att du kommer bli inbjuden Att delta i ett eh, i en lokal revi För välgörande ändamå. Ja, jag ångrar väldigt mycket att jag inte stal den här boken. Och ja, hade den och kunnat läsa Den det var väldigt stigt. Ja. Men du kunde också bara skrivit ner vad boken hette och köpt den själv. Men det hade jag kunnat göra i teorin. Mm. I teorin, Men jag tror du var svårt att ta på. Ja, Men det låter ju... Man undrar ju fan, hur man skriver en sån drömtidningsbok Om man utgår från sina egna... Mm. För ja, man kommer inte ihåg så ofta i så fall... Nej, om det, om det ska vara en sig, så måste det väl vara att man har då snackat med en massa olika folk som har berättat om sina drömmar och sen har man kollat upp vad som händer i Vad det hände det. sen? Ja, ja, du, sen blev du bjuden till det här i en lokal. Jag tror att jag mördade en människa och eh, var reda till kommunen. Vad hände sen? Ja, som blev programledare för tankesmedjan. Jaha. Men det är ju, ofta så är det väl så här... Eh, Lite logiska grejer så att om du drömmer om att du springer så är det för att du försöker fly från något. Alltså sådana här såna saker. Kanske är det här mordet att jag försöker fly från någonting också. Om vi nu ska sitta här och <trylla> titta. Det är något, någon hemlighet, du måste komma undan ja, den. Så kan det vara. Mm. Så du har bara mördat folk i dina drömmar. Ja, precis. Jag har nog knappt mördat djur, alltså. Nej. Nej. Knappt. Små djur såklart Ja, såklart <laughs> Men inte större än en tumnagel Inte större än en pudel <laughs> Valp Ja, de är små Nästa formella fråga Skulle du betrakta dig själv som en ensam galning Eller som en del av en konspiration jag är den klassiska typen av en ensam galning Som, som vill vara med i en konspiration <laughs> <laughs> För att jag tror, jag tycker det är så jobbigt Att vara med i en grupp. Men om jag skulle få reda på att du och alla andra satt med i Palmosbåden mm. plötsligt konspirerade mm. <laughs> och eh, om man så här så fick jag upp på att vi ska störta regeringen. Aha. Så hade det blivit så fruktansvärt avundsjuk att inte jag fick vara med. Okej, okay. så då hade du gått ut och gjort det själv som en ensam galning. Nej, men då hade jag kommit tjata på att få vara med. Ja. Och så hade du sagt, ja ja, men du gillar väl regeringen? Så hade <laughs> jag sagt, ja det gör jag, men <laughs> jag vill väl ändå med. Men så hade jag varit med på två möten och så hade jag tyckt att det var jättejobbigt. Men eh, apropå den här frågan så har jag hört någon story om när du var backpackade? <skratt> ja, jag älskar att den historien har sitt eget liv nu. Vad <skratt> var, var, var detta i Thailand? Klassiskt, Eller? Eh, Ja, om det är så som jag tror du menar så hände detta i Vietnam, för då där den där den började. Liksom. <skratt> Vad är det för stor är du? Ja. Det är som berör lite om att vara ensam galning. <skratt> Ja, men om det är den jag tänker på. jag kan nog den i för att jag, jag åkte själv mest för att jag inte hade någon att åka med, tror jag. Mm. Och så hade jag kände någon som hade åkt det själv innan jag tänkte att det löser sig. Men så vill jag så himla gärna hänga med någon. Så första kvällarna där Eller första veckorna så, var jag väl själv så vågade jag inte prata med någon Det var ju det ganska lätt där För att alla som är vita kan man prata med Och säga så, visst de knäppar de som inte är vita Och så säger man så man så. För de som inte är vita tigger pengar hela tiden Eller vill sälja någonting mm. Mm. Man blir ju ganska snabbt rasist där och, då, och därför möts man i den rasismen liksom Men då så satt jag på ett ställe i alla fall och drack öl Och så tänkte jag så här, nu i kväll så jävla. Och så såg jag ett gäng två bord bort Och så hade de så himla roligt och härligt Så satt jag med min bok och tänkte åh, vill ska jag våga gå fram? Åh, shit, pinsamt, jag vågar inte Så satt jag kvar Och sen efter en stund så kom det fram en tjej och sa Hej, på engelska, du sitter här själv Vi har jättekul här bort om du vill hänga med oss Och då sa jag, hör jag mig själv så här: Nej, nej det är bra <laughs> För att jag det var så pinsam att erkänna att jag satt av själv utan att vilja det. Så då fick jag fortsätta kvällen själv och gick hem själv. Det var ju trist. Det var ju trist, ja. Men där var konflikten mellan galning och del av konspiration? Ja, Exakt, det var precis det jag beskrev. Ja. Jag ville så himla gärna vara med. Men jag... vill du vill behålla din stolthet ja Sen så träffade jag två engelsmän som jag kom väldigt väl överens med och reste med dem ganska länge till. Och sen så höll jag på. Och så räddade de till livet mig för jag skadade ett torn. Och så var de medical equipped och trained. Så de, Annars hade du dött de Ja, sparen. men de berättade att de typ drog bak två hela stortorn hela vägen bak. Såg jag såg inte jag för att jag hade så alltså vanligt ont. Och så var de på badda på mig grejer. Och det hade ju inte jag gjort. <laughs> Och sen så, men samtidigt som de gjorde det så började jag avskydde dem för att de, var, de snackade så mycket. Så okay. jag tröttade på det. Aha, de snackade så mycket medan de räddade livet på dig genom att ta hand om din tår. Var det att du skulle dö av infektion annars? Ja, det tänker jag. Okay. Mm. Bomali då ju också av en skadad tå. Är det sant? Eller cancer i tårn, alltså, Jag har valit värdigheten i alla fall. Ja. <laughs> men äh, detta har inget med någon fråga att göra. Men jag tänkte ändå eftersom jag aldrig hört den här storyn. Vi någon hört att du hade någon annan nära den grej i din ungdom. Ja, det är inte brottsligt förflutet så. Nej, vi är inte på brottsligt förflutet för nu nu. Vi är på ingen fråga alls. <laughs> ja, precis. Jag höll på att dö på riktigt. Jag, jag var, var i en, en sån här liten notis i tidningen. Eller vad det nu var 19-åringens tillstånd är fortfarande instabilt. Oj, kritiskt. Mm, kritiskt tillstånd för 19-åringen. Och sen så någon dag senare, nu började han kommer bli bra, stod det sen. Vad handlar det om? Hjärnhindig information då Som jag fick Och eh, Och eh, Så fick jag åka in till sjukhuset Och så sa de så det här är nog ingenting Men ligg kvar här över natten mm. Och sen så gjorde <hör> det Och sen så var det någon sjuksköterska som märkte att pulsen gick ner eller någonting. Och då blev det sånt tempo och då höll jag på att en gång till för att när vi ska åka hiss upp till intensiv och sådär, det det. Mm. eller operationsalen, vad vet jag Så stod de och tryckte så här, precis som en film, tryckte på hissknappen mm. och, och så precis så hade jag märkt att jag inte kunde andas för jag blev så Och, så, och då fattade jag att är det är något farligt Och så stod de och tryckte och sa, jävla hisssystem, att de aldrig kan laga det här För så var en som var trött på hissarna du hur många som dött är. Ja, ja, till slut kom hissen ner då. Och sen så det sista jag hör innan de söver mig Nej, nästa sista jag hör det är Det ganska coolt med några att de sa Jag behöver fyra påsar blod mm. ja. Och sen så är det en sjuksköterska som säger till mig Det här kommer gå bra, ska du se mm. Och sen som det du var fint av henne tycker jag Jag minns henne fortfarande ja. mm. Och det gick bra? Det gick också bra, ja Och jag är en av få som inte har något mena av det Så jag är väldigt glad för det Vad får man för mena? Alltså. Man kan få tappa lämmar Oj. Och man kan också få stora fula blod, med svarta märken på kroppen. För att blodet liksom har fastnat. Aha. Och man kan bli blind och också lite dum, tror jag. Ja. Men då hade du flytt. Jag hade du flytt, ja. ja. Har du påverkat dig på något annat sätt som du känner? Nej, jag var så himla... Efteråt där så tänkte jag bara så här, Men det här, jag är inte glad för att leva Eller liksom, det var inte så, oh, jag är varje dag i en gåva Utan då bara är ja, ja men det är klart att jag, Man lever väl, det är en konstigt Hade det hänt nu så kanske det att jag hade kunnat vara lite mer Kär i livet Och då... kunnat åka runt och föreläsa Ja precis, då, var, då tyckte jag inte att det konstigt Tänkte bara så här, men jag bara såhär, jag levde på sjukhuset en månad Nu gör jag inte det, för, det var, Om vi får över till Palme Så är det så låga sjukhus precis som Palme I operationshallen Han kanske också fick höra det, fyra possa blod jag tror. Eh... Och kanske sjuksköterskan ska säga att det här kommer att ordna sig. se <laughs> är möjligt. Men jag tror jag tror att han var död direkt när han anlände. Ja, var han. Ja. Till skillnad från till exempel tobak som vi tog upp förra veckan, mm. som eh, låg på sjukhuset i sex dagar och var lite vaken och sen dog. Ja, då kanske jag tobak i alla fall samma. <laughs> som han står. Du är mitt emellan. Eller nej, eftersom du överlevde så är du eh, inte som någon av dem. Ja, just det. Gudba, vem ska vi ta? <laughs> Olof, Tupac eller Simon? <laughs> vi behåller Simon. Ja, vad Simpan? Sumpen. Sumpen menar mm. Simpan är ett kafé. Men då går vi över till vad den här podden handlar om i huvudsak. Och det gör jag genom att ställa frågan Simon Svensson alias Radioapan och Sumpen. Var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Ur Arda vägen 4F på Östra Torn i Lund. Och det var där, det är ditt barndomshem? Ja, kan man säga. Mitt andra barndomshem. Mm. Um, ja, där var jag. Och hur gammal var du? Uh, ja, 76. Jag är född och detta var i förvarelse 9. För det var 86 ändå. Ja. Mm, så jag hade inte blivit 10, än, men 9 år. Minns du... Uh... Dagen eller morgonen? Ja, inte så mycket Jag har hört alla andra berätta om vad de såg på TV Den där minns jag, att jag typ mamma var lite ledsen mm. jag Lyssnade på radio eller var ledsen Men, jag, eh, men annars minns jag ingenting om den dagen Nej, Nej. <laughs> Och de andra palmerrelaterade minnen Från barndomen ja, Jag minns Jag vet inte fan vad jag tyckte om detta så mycket Jag var nog lite ledsen, eller tyckte det var tråkigt säkert Men jag minns att Henke Eriksson, min klass Han mm. var den enda moderaten Jaha <laughs> Han eh, gjorde något opassande skämt om hon faller näsa i eh, omklädningsrummet i skolan. Eftermålet. I efter veckan efter ja. Okay. Så um, det minns jag att jag tog lite illa vid mig av. Ropade <laughs> du, opade, too soon? <laughs> ja, jag önskar att jag hade ju kunnat göra det. Jag bara blev tyst och gick därifrån. Så säger man inte. Men du minns inte skämtet? Eh, nej, pff, typ att hans näsa var ful naturligtvis. Ja. <laughs> De avancerade skämtet <laughs> ja. i den åldern. Just det, nej men precis från den tiden har jag, alltså mitt huvud är så jävla, jag kan liksom inte komma ihåg saker. Men så sa det alltid varit så det kan inte vara en jag ska det är därför jag undrar varför jag övertagit att plugga på universitet, jag kan inte komma ihåg saker, det går inte. Men på universitet behöver du inte komma ihåg mer än liksom, du pluggar in det, sen gör du provet, sen glömmer du det ja Så jobbar jag hela tiden Precis, men jag får mig att min kunskap att Det låter som en hink med hål i Jag läste det jag bara rann ut på en gång Kom till provet bara, det här är ingen va? Vad är detta? Vad pluggar du? Allt, i princip okay. Sju olika A-kurser För att få se sen och fundera på Vad fan du skulle ja. göra med det Jobba på Radio AI. Ja, jag på med Spex och sånt Men jag tror att jag hade en tanke om att jag skulle bli Ett akademiskt geni Men jag tyckte allt var väldigt, väldigt intressant Men jag lärde mig aldrig någonting Okej okay. Har du någon, någon syn på Olof Palme nu? Ja, precis. Jag har väl också att han var, han var bäst... Det är lite coolt ändå att han, att han tuffade sig så mot USA. Ja. Även om det är en helt annan värld nu. Han kan inte ha det gjort idag. Lite fräckt är det ändå. Men jag, tycker, men jag gillar också att det finns en baksida att jag och Ata honom <laughs> Det är väl rätt många som gör De flesta brukar vara från andra hållet än ja, John kanske. Men att han burade in John Guilla För att John, sitt, för att John var en journalist till ja. Det är en skamfläck På Olofs ja, Det var ju inte han specifikt som tog ja Jan i skinnat kasta in honom i fängelset. Men det kanske är i <laughs> Ja, så ser jag gör det. Och jag vill också minnas att jag i en Peter-dokumentär har hört när, från det här Norrmans dramat Att någon mm. säger jag måste prata med Palme. Mm. Och att det finns ett klipp där han säger något till mig. Ja, men det här ni för fan sköter det. Jag kan inte bli inblandad i detta. Nej, det, det är väl att han är inblandad. Men att han, han blir uppringd. Och typ Väckt, tror jag. Han, är att lite... han är lite sur mot den här ja, han, är, han är lite sur Och det mm. finns också rykten om att de klipp, har klippt i det här bandet Så att det fanns något tillfälle Där han sa något lite värre ja. Alltså till henne att, För fan skärper <laughs> jag Att hon ringer upp upp honom Och man hör att han är helt söndrycken liksom. och, han, och hon bara typ skäller ut honom För att ja. nu får ni fan <laughs> man kan Olof nu får du skicka hit En helikopter Och en jävla massa <laughs> ja. pengar du. Fixa det Olof Du jag hade också sagt Passa dig jävligt <laughs> Nu pratar <laughs> Men det, ju, det var ju roligt på den tiden också Att man bara kunde ringa och komma fram Olof ja, var ja, ja, ja, ja visst <laughs> Jag i in här polisinsatsen <laughs> Ja, men jag tycker också med, med den här, vad heter Latin Kings låten Där de har snutat helt eh, talande. Ja. Det är väl fint det, Olof säger där ja. är Passande även idag liksom Ja. Så man, han måste ju vara Så han handlar om rasism. Ja. Det, ja det är, och han, han låter liksom genuin han säger på så att det inte är så där rädd och pekar som folk kan göra idag, att det låter liksom som om. Man... Nej, men jag kan tycka ibland äh, att äh, jag, jag är ju oproportionerligt här äh, imponerad av Barack Obama Eller så är inte men äh, det är många som är, men äh, det känns alltid lite fel att, att vara så imponerad av en mark människa <laughs> Ja, just det. <hör> kriga och hålla på. Men, men till exempel när han för några veckor sedan, var det nu, någon sen bara tog en presskonferens och bara snackade om efter det här Trayvon Martin-fallet där en svart ungdom blev i skjuten. Ja. Då blev det jättemycket rabalder kring rasproblematiken i USA. Att han så här på att Barack Obama bara sa ja, men du ska prata lite om detta. Och så kändes det inte liksom tillgjort när han bara pratade liksom, om hur det var. Det kändes inte så förskrivet så. Jag, Alltså jag, någon jag, bara, i någon slags tv Ja, det, jag tror det var han så här Att en gång i veckan Så har han lite Vita husets presstalisman Svarat frågor Men mm. denna veckan så sa han bara äh, nej, men Idag så tar vi inga frågor utan presidenten Barack Obama vill prata nej, om det här Så kom Barack Obama ut pratade, Tog inga frågor i, <laughs> I stort sett, så det var ju lite konstigt så Men Ja, ja. Men, men, det är men du att det lät, uh, mm. Jag tyckte han hade många bra, bra tankar kring det ja. Han problematiserade på ett bra sätt liksom. och, han var, och det var liksom inte så här Han tyckte detta var viktigt att prata om Och gjorde det Ja, men de är ju både bra och dåliga, politikerna Ja, de <laughs> är det vi ska ja, Vissa en del är Men det är kanske bara dåliga, dåliga. Ja. Det är väl klyschan Men mm. det får man väl tycka också Att vissa av dem bara är dåliga också Karl Bildt kanske ger fina julklappar till sina nära kärnor. Det kanske han gör. Du är väl en av få på exempelvis Sveriges Radio som ja. ibland gillar Karl Bildt. Ja, men jag gillar Karl Bildt, men, men det, jag tänkte faktiskt på den här killen vi ska prata om idag. Mm. Att jag brukar liksom ge folk en chans väl, väldigt länge. Okay. Och så har jag även gjort med den som är ämnet idag. Ja, vi, ska, vi kan ju komma in på spåret nu, helt enkelt. Ja. Och spåret är... Ja, vi kan, jag tror... Jag nu kommer döpa avsnitt till Skiltmannen, mm. Men själva spåret är ju Carl-Erik Rosén Ja just det Men ja, vad vet du om det här? Ja, skyltmannen då såg jag ju i Lund Jag kallar honom Skyltman, han hade även andra namn ja. Men jag såg han hade ju en skylt där det stod <coughs> Carl-Erik Rosén mördade Palme det det ja, Sköt Olof Palme Sköt Olof Palme Och på baksidan av skylten stod det Sluta mördas Ja jag älskade den repliken mer. Ja, och så bytte han sida så att han ja, gick eh, någon minut med ena sidan utåt och sen eh, den andra. Ja, och så, han, han, just han, just han. för den, den andra sidan en... var in mot kroppen, ja, så att man ja. såg bara den sidan. Ibland så tror jag han kanske höll upp så att man såg båda sidor. Mm. Men ja, på ena sidan Karl eh, erik Hussein sköt Olof Palme, på andra sidan han slutade mörda oss. Väldigt mm. poetiskt, som ja. du var inne på. Sluta mörda oss, och det är konstigt också för att Um, sluta mörda oss Han själv var ju den enda som inte blev mördad I den här stora komplotten som han då hade ja. Luskat ut Detta är då en, en man som gått På Lunds gator väldigt länge Med denna skylten Och innan det gick han i Jönköping med samma skylt Innan det är Jönköping Han har varit runt, jag vet inte varför han hamnade i Lund uh, Det var för att uh, han ville att akademikerna Nästan skulle ta det här på allvar okay. mm, Att någon skulle börja prata med honom och säga ja. att, mm. Han heter, mannen heter Stellan Hagman, eller hette han gick i bort för ett par månader sedan mm, Hur dog han? För det här är viktigt Jag tror det var eh, hjärtproblem För att jag tror att han ibland bytte en skylt till nya budskap Och en av dem var eh, rätt till medicinering utan eh, internering kanske då det, det var något sånt där som syftade på att han hade utan problem Utan inlösningar Visst, så var det kanske Ge mig, Ge mig läkarvård utan inlösning. Mm. Ge mig mm. läkarvård utan är rim här, det hittar jag på själv <laughs> ja. Men eh, som då syftar på att han väl hade hjärtproblem Och eh, de eh, vill väl hjälpa honom Men de vill väl också hjälpa honom eh, Med psykiska åkommor ja, inte. Men om vi tar hans ha... historia nu från början Så är det ju ja. så här att han tror att Karl-Erik sen mördade Palme För att avleda uppmärksamheten Från det faktum att Stellan <laughs> är den äkta tronarvingen Just det. Han skulle alltså egentligen vara kung idag För han är ettling till Gustav Vasa menar Ja eller var det inte Karl XIII det? Kanske det Det var precis där när Bernadottarna kom Ja just det Kom för att en Karl XIII när den var, inte hade ett barn Men då hade han ett barn som de gömde undan Och sen så fick den ett barn och så vidare och sen så blev det då Stellan Enligt Stellan Jag vet inte om han... Han har inte varit med i Vem tror du att du är? Och fått detta <laughs> Nej, men, det är, men som sagt, jag brukar ge folk en chans liksom mm. väldigt, väldigt länge. Men just det här är ju så jävla okej okay, okay då att du att du skulle vara en mm. Jag kan ge dig, vi säger det. Men att sen, för det är inte bara palmmordet som är då skett för att avleda uppmärksamheten från detta mm. faktum. Det är så konstigt. Jag får inte bara döda ställan istället. Och också 9 Eleven och Estonia- och flera andra saker har ju hänt För att han inte ska få bli kung Och då menar jag bara att Om det nu är så, om vi är igenom allt det Då kan ju också hans död i våras, våras CIA eller Säpo ja. ja, det kan ju vara mm. Som så till att han blev väldigt gammal Och då av <laughs> Knäpet, ja. Och de tänkte att snart är han nära Ett genombrott och att alla kommer att börja tro på honom På den här skylt. Det det det bästa Hur ska vi göra oss av med den här personen Utan att någon ska fatta att vi ligger bakom Det gör så att han blir gammal Men han är också ja. lite Han är riks, blir rikskändis i samband med Hundra eh, höjdare mm -hmm. Med eh, Filip och Fredrik mm -hmm. Jag missade så. detta, men berättade de om hans historia nu. De berättade väl inte hans historia Så mycket som att de det var, När det var hundra skönaste människorna ja. Så tyckte de att han var en skön människa Ja, så jag drygt han var ju, ja. <laughs> Alla var ju mot honom Ja men så det var mest att de gick runt i Lund Det var under studenttider Så att det var en massa studentflak Som ja. åker runt och tjoar och, och Fredrik. Mm. Och så går de på jakt liksom, Och snackar med butiker Där han brukar handla Och, snacka, och så här, försöker hitta honom mm. Och sen slutar de med att de, de ser honom Och hans fru då, Eller kvinna som gick med honom större delen av tiden när han gick med skylten Och de börjar springa efter dem Och fråga, ställan, ställan och eh, de svarar ni kan inte hjälpa oss och går därifrån de vill inte vara med. I hon är ett klassiskt exempel på en eh, kvinna som inte blir nämnd så ofta. Det var han som blir men hon måste också ha varit med på någon konstruktion väl. Jag den det, det stod liksom, väl hon... från början. Hon kanske borde för cred för allt detta. Det kan vara så eller så är hon, hon ännu mer tålamod än vad du har med så här låta honom hållas det kanske stämmer. Ja, för de enligt Wikipedia så borde de i en bil. Ja, de gjorde ju det. det var ju, den bilen uh, har jag ju sett uh, någon gång. Det var en, en liten röd bil, om de inte bytte senare. Men uh, den blev ju också nerklottrad. Nej, nej. då måste hon uh, ha väldigt mycket tålamod om de stod ut med en bil. Nej, bara det var, det var, det var svarta hakkors och uh, gubbjävel, tror jag. Nej, Alternativt gubbfitta, men jag tror gubbjävel. <laughs> det behövde inte han. Nej. Men alltså, jag har tålamod med, men hon måste ju fan varit övertygad dem för att hade hon ju... Lämnat honom tänker jag, Ställan, jag vet inte. Det här är för tokigt för mig Jag har träffat en annan <laughs> Det kan ju vara att hon Som bor i ett radhus <laughs> Som inte tvingar mig att gå upp på stan varje dag ja, Jag tror inte att hon eh, var den mest friska och sunda människan Men jag Nej. tror kanske Inte nödvändigtvis att hon behöver tro på det här, Utan att hon, bara, att hon tyckte så mycket om honom Så att hon ville vara med honom ändå Henne du inte ha med i den här podden Det hade varit intressant, det hade varit intressant mm. På många sätt kan man säga jag minns inte vad hon heter Som sagt, hon har hamnat lite i skymundan Ja, undan om hon bor kvar i bilen Men hon går inte runt med skylten i alla fall Jag tror inte hon har över det, det har jag inte hört i alla fall Nej. Jag ställer någon och Den här Carl-Erik Rosén som han då menar Är palmemörden Om lyssnarna tänker så här: varför har jag aldrig hört talas om denna person ja. Så är han ju inte någon offentlig person Eller någon som förekommit i <laughs> Jag tycker det är helt underbart Att det är bara någon som man umgicks med i skolan Ja, en gammal studiekamrat var tog Carl-Erik Rosén Skött Palme Tackars, Karl Ekrosen. Ja, i Sydsvenska de skrev artiklar om skiltmannen för några år sedan. Och då får de ta upp Karl Ekrosen som valt att inte anmäla för han tycker att det inte är ett fall för kriminalvården utan för sjukvården. Mm. Men det är ändå trist att han. Jag just att om man googlar på Karl Ekrosen så säger nog att han sköt Palme en av de första träffarna. <laughs> Och det är ju inte så bra om man. Ska... Vad jobbar han med? Det är... att om man skulle vilja vara artist eller någonting <laughs> Eller spela i band Ja men då är det rätt coolt ja. ja, ju på. Just det. Men det okay, Man skulle vilja bli politiker, Det hade det varit jobbigt Ja, men det finns ju en som sitter i riksdagen Som också blivit utpekad som palmemördare anti -avsan. jag tror vi kommer att tro på honom i ett framtida avsnitt ja, moderat riksdagsmän Om man går googlar på honom så får man upp eh, Ja, här... jag tror typ att Av eh, de första fem träffarna så är det så tre om palmemördare Och två om att han är en vanlig riksdagsman. Men om jag hade varit Stellan Hagman så, Hagman Så hade jag kanske gått på stan med den här skylten Men jag hade också sett till att ligga med den här Gunn Eller vad hon hette Nu hittar jag på ett namn här ja. <laughs> eh, Damen som jag gick med För att inte tronföljden skulle stanna med Stellan Ja just det För nu får vi ju aldrig någon äkta, äkta konung Nej <laughs> Rätt mm. <väntat. laughs> Det hade det blivit så om han hade tagit över ställan. Då hade alla ställt sig på knä och sagt, äntligen. <laughs> Då slipper vi de här Estelle och Madeleine-ungar och, och sånt skit. <laughs> Madeleine och sånt, och sånt. Madeleine, kids. Han mm. äh, slipper få en halvdusch. Det är rätt med, att jag, Men jag tycker också att det är så deppigt med den här nedklottrade bilen. Dels att det så gubbjärd och sånt. Du kan man tänka, alltså så här, ungar som... Ser att det är han här Och de tycker att han är eh, ja, vi Går väl gång någon mobbningsnerv på dem liksom För att han är en konstig typ Men också det här Att, att det blir hakors Jag vet inte om det är för de ena nazister Eller om det bara är för så här: det är en så klyschig grej Att klottra ja. Så de valde mellan kuk och hakors alltså, Jag kan tänka mig att i Lund Så även mobbar är lite ironiska Att man mobbar ironiskt okay. liksom. För att det är liksom så Ska vi börja mobba näkningar på gubben här Visst, det är helt meningslöst, men det gör vi på skoj. <laughs> och så är det ett ironiskt haka men. Nu. Ja, och precis, och då är, då, då är det ganska kul. Ja, jag. men Lund har ju också en lång historia av ironi och så. Men också en liten historia av, i alla fall på 90-talet, av främlingsfientlighet och, det var de här 13 novemberdagarna. Mm, just det. Nu, nu placerar jag dig i en helt annan generation än mig själv. Ja, det har du rätt att göra. Ja, men det hur märkte du av det under din Jo, ja, men jag fyllde ihop på sista november. Jaha! Så att jag har lite <laughs> härliga minnen av varje 30 november. Eh, hur är det? Men jag minns från liksom, oh, nazister på stan och nazister på stan och sen hur det eskalerade. Och med samtidigt med min och så någonstans på gymnasiet då, när man, inte jag men kompisar, blev politiskt aktiva och skulle börja demonstrera mot allt. Mm. Då var det jävligt in och demonstrera och då var det var då det började bli som hetast att demonstrera mot nazister. Så att alla mina kompisar var på men du var inte där, du var hemma och firade födelsedag. Det var väldigt skönt att ha en så god ursäkt. <laughs> jag kan inte stoppa nazismen idag. Så att jag ville ha. Men det där, var ju, där skulle jag ge en liten ros till politikerna som lyckades döda det. Ja. Det blev ju större och större och större. Kanske var det också att alla inblandade kände att om vi får ett som detta kommer alla där. Ja. Men liksom från ett år till ett annat här framme, det framme Nu är det inte mer för jag minns, det, var, det var sista året så var det liksom container Överallt i hela stan Polisen satte ut så att inte folk skulle kunna gå förbi mm. Det var i precis som det nu när Obama är i Stockholm ja. Svetsar i en eh, och så. Ja, de lade så jävla mycket tid och pengar På att stoppa detta När de egentligen bara kunde säga Ja, men ni får inte demonstrera <trycklar> jag Upptäckte det Jag, liksom flytt jag är också uppväxt i Lund, Men flyttat därifrån eh, för några år sedan och har liksom känns som att jag har dålig koll på eh, hur det utvecklats. För att förra 30 november så skulle jag ha en stup kväll på Riva istället för jag hade stupp på. Alltså 2012 Ja. Mm. Och då tänkte jag så här: Det är 30 november i lund. Vad innebär det? Jag kommer folk bara sitta hemma och inte våga gå ut och så här. Eh, men okej, okay, vi har det. Och sen tänkte jag: Ja, men det är väl roligt att ha något här. Men sen så visade det sig att det var en jättedålig dag för det. För att det pågår så enormt många evenemang inne i stan som liksom, kommunen dratt igång för ja, att ja, ja. skapa ett, liksom distraktion. Det är verkligen från, precis som man gör med barn. Nu har vi <laughs> roligt istället. <laughs> ja, precis. Du slog dig. Men hoppsan, kolla här och här borta händer detta. Ja. Då, det är verkligen en tusen kultureverdemang. Ja, ja. Så, det så de Och det funkar det. också för att vi medborgare fungerar precis som barn. Men det är lite konstigt att det blir så här en typ högtidsdag i Lund Nu är det 30 november, det firar vi till ja. minnet av att det <laughs> var en massa <laughs> våldsamma demonstrationer till minnet av Karlentolk. Men Så där hinner man glömma det är som är julafton Varför fira. Fyra idéer! Om man går tillbaka till en så är gylaften för fira Ehm, rabaldret kring det rättmätiga kungen Stellan Hagmans förfader Antagligen där Det är en distraktion det också mm. ehm, Förmodligen Men har du träffat på Stellan Hagmalm någon gång? <hör> Nej jag har förbi Och det ångrar sig himla mycket Att jag inte gick fram och pratade med honom För han ville ju tydligen det ja. Att man skulle prata med honom Och jag fattar inte varför jag inte gjorde det Ja, jag det är samma att jag skäms, är för mycket skam i kroppen. Ja, men det är, jag förstår att när man väl börjar prata med honom så blir det en väldigt, väldigt lång historia om tjej och, och kungalängor. Ja, och du menar att du har så mycket att göra. Så. Nej, jag menar att kungalängden är ju det tråkigaste man kunde läsa i skolan. Mm. Jag har fortfarande inte lärt mig vem som dog av ärtsoppa. Nej just det, men det skulle jag vilja ge ett tips till alla kids där ute, ja. att eh, se en i en knäppis och prata med den, min historielärare sa så, eh, prata gärna med era farmor och morföräldrar och om eh, andra världskriget, mm. och så, för det upplevde de och det var ganska fräckt, så jag för att jag en eftermiddag satt med min farmor och ställde några tarfatta frågor <laughs> Jag kommer inte ihåg någonting Förmatt Var sa... du en nazist? <laughs> ja, hade jag kunnat fråga Men istället så Tänk om jag istället varje gång jag träffar min förr Och pratade om hur du var Det var ett jättespännande intressant ja. Istället så bara tänkte så äh, Hon är gammal tant. <laughs> Lever de fortfarande? Eh, nej, nu lever de inte så nu är det för sent ja. Och också Stellan är också för sent Så ja. därför så tänk, ångrar jag att jag inte pratar med honom och så, på. så har ni en gammal tant i släkten Eller en knäppis på stan Så pratar med den det innan, innan de där Bra tips tycker jag. Är det något du gör annars? Prata med främlingar på stan? <laughs> Nej, men man borde kanske också göra det med, till exempel med hemlösa. Tänker mig vissa i alla fall har en spännande historia. Men jag jo, jag pratar med en utanför, vad heter det här stället på Klasgatan? Där ni sjunger karaoke. Vi sjunger karaoke? Ja, alla ni andra som är så tänkt. <laughs> <laughs> jag kan inte gatunamnen, men är det Ice? Nej, Nej. i Klarsgatan där vi... Ja, Klarsgården, äh, äh, Assalé Assalé, Jag har aldrig varit där och sjönt Okej, När jag var där och de andra sjönt Du blandar ihop mig med Josefin Johansson <laughs> Jaha, förlåt, det, ah. Ja, vi är så lika Poddunderhållare eh, Sitter här med röd pur Där stod det då, eh, en, en tant utanför eh, dam, ska vi säga Och så såg jag också en på väg till toaletten så var hon på bild på sån här eh, Det är sådant skithak liksom så var det på bilden så här firade vi nyårsafton 1986. Mm. Och så var hon med på de bilderna. Så då började jag prata med henne om varför hon var där. Och då sa hon att, berättade hon en ganska intressant historia om hur hon var stammis på Azalea. Mm. Och att det, för det är ju liksom alla alkoholister är där. Och nu även de här, här hippa karaoke-sjungarna. <laughs> härlig, vilken av dem tillhör hon? Hon tillhör alkoholisterna. Men jag kan tänka mig att hon var lite irriterad. För då står jag och pratar med henne och känner mig liksom snäll och... Eh, här tar jag mig tid För en gammal dam Men antagligen så såg hon på mig hela tiden Ja, är jävla hipsterstör eh, Du ser på mig bara som en slags Liten kul grej Och mycket riktigt plötsligt mitt i samtalet så bara säger hon såhär eh, Jag ska nog gå nu, så vänder hon så om hon går Och jag blir såhär Det är ju jag som är snäll som pratar med dig För fan Hon ja, kanske Pratar om dig i en annan podd just nu Ja, precis. Det kommer killar som man skulle... att anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag ska, ska skaffa mig bra historier efter andra. så ja. det fattar vi nog. skaffa material till studscenen. Ja, ja, exakt. Men eh, jag, jag tänker med Carl-Erik Hossein. Mm. Som då har ett anonymt liv någonstans. Och bara goes about his day. <laughs> äh, <tänk> Tänk. Alltså, han var ju alldeles medveten om den här skilten, liksom Nej, ja. eftersom han bott i... Jag vet inte, men på någonstans. Mm. Så jag tror han att haft det ganska... Mer än någon journalist ringer då och då. Men eh, jag tänker, om det var Karl-Erik som sköt palmen. Ja. Vilken flyt han hade då att, eh, att ställa den blandade in så mycket annat klydd i den denna historia? Så att, och inte vara liksom, rationell och la fram bevisen som fanns. Nej. Det kan ju vara så. Det kan ju vara... Att, Vad var det med klyddet? Eh, CIA, 11 september, Estonia, eh, mm. Kunga, Ettling. Allt detta här... Eh, jag får för mig att det blir lite rörigt Om man ska hålla ordning på det När ställan lägger fram det Ja just det ja. om, om, om Min mordröm till exempel mm. Om detta skulle råka hända i verkligheten Och jag får panik eh, Går omkring på stan och tänker Det här kommer komma ut Så säger jag dig gå på stan med en skylt. Mm. <laughs> Då tänker jag I'm safe Ja. För att är det någon galning med skylt på stan ja, men... Simon Svensson mördade anonym personligen. Ja, anonym personligen. Person. Kommer Svensson ringa mig och säga: Du vet om att det går någon galning på stan och anklaga dig? <laughs> jag bara, Ja, jag vet! <laughs> jag ska inte anmäla honom. Nej, nej, nej. Så att det, det, det kan så ska, han kanske anställd av Grossen. <laughs> Eller så kan det vara att, att ställan fick vetskap om att Karl Grossen e. sköt Palme som utlöste någon sorts psykos hos honom. Så att just den delen är sant Ja. Men aldrig kommer att bli kollad. Vi vet ju väldigt lite om Kolla ja, i Vi vet så inte så. om han passar sina element. Vi vet <laughs> inte om han hade motiv. Nej, <laughs> motivet är ju då att avleda uppmärksamheten, då, såklart. Såklart, såklart. att ställen var. Ja, det är så jävla galning. Vi har imponerats ändå av att han om detta är hans världsbild. Liksom, mm. Och att han ändå orkar gå ut på stan och förmedla detta. Ja. Om jag har känt att jag är en rättmätig i koningen Då hade jag bara suttit hemma kanske lite deprimerad Och varit lite bitter och ja. var, Varje gång du öppnar en skvallertidning Och läser om, om Madeleine Varje och... gång det kom en bok om kungen sexliv <laughs> tänker Jag tänker att det hade kunnat vara jag Jag hade kunnat få, få, få ha matkrig Med Camilla Henemark <laughs> ja. Äta sushi med Camilla Henemark Han, fan, fan Jag hade inte gått ut på stan med en skylt utan... <laughs> Jag hade kunnat vara en douche i Svärson. Från, <laughs> ja. ja, men det är som ämnestemän för det, liksom. Han har samma driv som som de. Nej ja, just det. De borde haft något samarbete tycker man. Nej ja, just det. Ja, no, folk då, då kunde... är ger mer benägna att stanna och prata med stellan en amnesty -män. Ja, nu kunde byta jobb från dag Ja. Det var en spännande, spännande <laughs> Så, ja, övning för dem. Ja, blev lite sugen på att pratar om galningar och konspirationer att tipsa också om den här Building seven låten på Youtube. Jag vet inte om du hör den jag har inte hört den, men jag förmodar att den handlar om efter september-konspirationsgrej. Eh, ja, grej. det är en jättebra låt. Eh, mm. som, eh, och re -re refrängen rimmar väldigt bra, det är som Building 7... Bla bla bla Ja, just det. Ja. What went down with Building 7, bla bla bla 9-11. Ja. Eh, <clears throat> och för, på samma sätt som att jag, jag gillar den galningen, jag, jag ger honom en chans, jag kollar upp det här Building 7-spåret, så mm. kallar det. Det är ju helt sjukt. Ja. Det är ju helt sjukt, Jag Det är ett hus som bara trillar. Uh -huh. Men han som har gjort den här videon då, han ser ju tossig ut och videon är skitful. Och han uh -huh. blandar också ihop, sig som ställan, allting i en salig röra. Uh -huh. Så man tror ju, ja, men din knäpp garning. Liksom. Mm. Men om man kollar upp Building grejen så... Jag tror det beror nog på vilken källa du kollar upp den. Svenska Dagbladet. Årstadion 9-11 för något år sedan. Eh, byggnad 1 revs 10.07 Byggnad 2, eh, 9.30 eh, Byggnad 3, är 5 eh, 11 kanske Byggnad 7, klockan 5 på eftermiddagen <laughs> What? Och sen stod det inte med om det hela Svenska Dagbladet De brydde sig inte om det så då läste jag på nätet jag, vad, vad hände då? Ja, byggnad 7, ah, det låg inte ens så nära Det låg en ganska bra bit bort <laughs> Så det kanske var så att det kom lite eld på det här huset Så det började ja. brinna Sen... Men då tog in Att stål inte kan smälta, smälta inte. Även kring Building 7-konspirationen Så finns det väl olika teorier av en är så att hela 11 september-grejen ja. Är liksom insensat För att göra sig av med byggnad 7 Nej, Vilket... men i, i byggnad 7 Så ligger ju alla papper Planering för 9-11 Ja, men det är ju Ja kunde man inte bara ha dem... Ja, det har många... ja precis. Det kludrar ihop sig. Men det är väl konstigt att det här huset bara föll. Det är det. Sen så varför <laughs> gjorde de det? Eh, ja. det det? Blir det dumma är att om man inte tror på att det föll på grund av flygplanen så måste man tro att det var USAs regering som planerade det Ja, eller man, det finns väl den teorin att någon så här vill göra sig av med byggnad 7 för att, oj shit, vi har lagt hemliga dokument om hur kriminella vi är inbyggda i den här byggnaden som man inte går att flytta och göra sig av med på annat sätt. <laughs> nu har två plan kraschat till de här byggnaderna ganska nära. Vi passar på att bara rasera det här huset. Så skulle det kunna vara. Så det kunna vara ja. Men äm... Ingen dog för övrigt i det huset. Mycket kul. Mirakulöst samtal från någon stick. Ja, det, jag tror rätt många utrymde Som var så jävla långt bort var det inte Det var liksom nej, inte, det var liksom inte två, två mil bort Som ett hus, bara nej, rasade nej, nej, det var några meter det var några, några meter mm. nu, Jag gillar när, det var, när Barack Obama Var i, i Sverige här Och det blev en nyhet Om att en polis hade glömt Ett laddat tjänstevapen på ett hotell mm. Och det hotellet var bara minuter ifrån det hotell där Obama bodde mm. Minuter, är så konstigt Det är väldigt flummigt Det är som att de skrivit in de här hotellen i Google Earth Och klickat i så här. Med lokaltrafik en timme och tio minuter Vänta, vi cyklar Minuter Minuter Jag vet, inte. Minuter. Jag vet inte hur nära det var Men nej. Nej. Och det är klantigt om man ska Men är det sant? Är det en polis som har glömt att ladda vapen på hotell? Det verkar så inte Skär, Skärp er ja, Jag ser fram emot Leif G.W.'s krönika om detta Alltid, så fort polisen klantar sig Så götter ah. man sig lite i magen Nu kommer Leif G.W. skriva en bra krönika om detta Men Är han hånfull i tonen då Mot sina gamla kollegor? Nej, han, mm. är lite smart Han försöker väl inte vara det <laughs> Jag vill inte Leif G.W.'s bread and butter Och vara hånfull mot, mot <laughs> gamla kollegor Men Alltså du tror inte på för en gångs skull tror jag inte på den här galningen Jag tror på nästan alla galningar i hela världen Men det finns ingen möjlighet att det var Karl-Erik som sköt hand med alltså. vi håller att det finns en möjlighet För vi mm. vet för lite om Karl-Erik Ja. Men jag håller med dig om att uh, Stellan Hagmans skylt och teorier Inte bär trovärdighetens prägel <laughs> Som det så fint heter Nej. När, man, när man vill säga att någon ljuger Eller snackar ah, ja, skit. Ja. Det är som om man vill tala Carl ska. Precis, bär inte trovärdighetens prägel Ja, vad fint Nej men alla andra spår du har tagit upp här tänker Jag tänker så fan det kan det, det låter det här, Fan inte omöjligt, men det här tänker jag Det är tagits till luften i alla fall Sen mm. tagits i luften kan ju såklart vara sant Det kan ju vara en ja. chans på 9 miljoner om, ja. om alla i Sverige Som levde då Just det. Har lika stor möjlighet Sen kan ju folk resta in, då är det på några miljarder Åh, oh, en chans på några ja, miljarder alltså, Jag i matematik detta? Ja, det kan vi inte ens tänka <laughs> Nej, så jag rik att är inte the Kan Kanske var det ställan själv då var Att det var en avledning som man hörde ja. ja, så kan det ju också vara. Han var ju en ensam galning. Eller han var ju inte en ensam galning. Han hade ju ett förhållande. Helt, inte helt ensam. Men han var ju. Ja, Vad kallar man en sån galning som har en kompis Jag tror inte det finns något namn. Det är det som är problemet. Svangalning. Att de är i par. Ja, Svanar alltid i, mm. lever ju i par just det. En galen Svan. En galen Svan. Ja. Men har du några egna teorier kring palmemordet som du tror på? Nej men jag gillar ju konspirationer och så Så att jag, fan Poli Polisbåret gillar jag Jag tycker det götta gött att de har sagt med Walkie Talkies och så uh -huh. ja. Walkie Talkies är ju Var ju en häftig grej, ja, en I, häftig vår grej. I, I vår ungdom Ja men precis, och den bilden Tänk att de på ytterligare funnits med Walkie Talkies Som har planerat ett mord uh -huh. Den tanken är. det. Robert Gustafsson har ju ställt sig bakom den här Walkie Talkies, han har mm. uttalat sig i Tidningar och tv Om att han såg, han var på samma Bio som Makarna Palme Och att han såg skumma saker Och han tog walkie-talkies På vägen dit och på vägen hem Ja men då så ja, Då vet vi Robert Gustafsson skulle väl aldrig skämta Robert Gustafsson är bland de mest seriösa vi har I det här landet har du något mer du vill säga om, om ställen? Ja, det är tråkigt. Om det, det är faktiskt tråkigt om det var han som var en kunganläggen. Eller vad det heter. Det är synd att inte han för barn. Och det är också synd att jag inte kan prata med honom. Och alla heder till honom att han pallade omkring i Lund. och var en galning. Ja. Jag tycker fler borde ta det på sig. Men jag tror det är en trevlig stad att och gå runt och vara lite knäppig. Jämfört med andra städer där det kanske man kanske konkurrerar med andra knäppig mer. Ja, ja, ja. Eller att folk är lite mer eh, Storstad och lite trängs När och... jag flyttade till Malmö så fanns det en en sen, Men han finns inte kvar va Ballongknäppelse ja, Ballonger och tröjan så alltså, att skulle se som bröst Och så stod han och dansade till musik Han var, han var på nästan jämnt Det var inte bara gatikonst Nej, ja, men han trodde väl det Men han var, ju, han var som jag brukar säga CP-skadad <laughs> Inte då cerebral paris Nej, nej utan ett klassiskt CP Okej okay. um, Ja. Och sen så är han kyrkfarbron som står och pratar i någon slags radio. Låtsas prata radio. Men han är inte galen, han är bara från kyrkan. Okej. Okay. Sen finns tomten också. Tomten, ja. Och precis, han hade ju konkurrerat med de här. Han ja, precis. Där hade han bara varit en i en mängden. Bara i Lilla Malmö. Men i Lund, så får han gå runt och är liksom ett lite trevligt inslag i stadsbilden. Ja. Men så här vanliga frågor jag brukar avsluta med. Du har varit inne på det lite. Men eh, om det skulle komma fram imorgon Vem som mörde palmer. Vad tycker du hade varit eh, roligast Eller mest tillfredsställande Som eh, svar på den gåtan Om det var du Kommer in ja. på nu Det hade varit fantastiskt roligt Ja, ja fyra år gammal ja, okay. Men om du satt här och gjorde en podd på skoj så, ja. jävla coolt eh. Det hade varit jävligt iskallt ja. det, Jag kan ju också ha fejkat min ålder jag kan ju bara, Just det Du det. Det jag jag kan också bara... hellre ut utan vad du påstår dig vara Är det så? Ja men du har ju skägg och så Ja här <laughs> hade jag inte när jag var fyr <laughs> Det hade inte passat på Men ja, det hade ju faktiskt varit skog, jag önskar att det vore så Jag har också Aliens spåret eh, Ja Mest för att du då för att det fanns Aliens eh, lispet och eh. Och poliserna, de fyra. Du, Lisbeth, Aliens och poliserna. I den ordningen. Mm. Jag känner mig ära. <laughs> ja. Det hade ju varit en fantastisk avslutning på den här podden om jag eh, <laughs> la fram bevis. Om jag erkände och la fram bevis. 500 det är 1500 avsnitt. Det får ni se fram emot. Rätt många avsnitt kvar tills dess. Mm. Men eh, jag tror jag säger eh, tack så mycket, Simon Svensson. Tack så mycket, vad kul att jag får vara med. Ja. Hej då! Hej!